گران مختار کو مولانا عبدالوکیل سیف دا بیان شپی املٹ مور مسجد توپائی کی پتیر گیارہ دوزار چینکی شعر دید دی ملاویدو پتیہ ساتی اشاعت توحید سنت کے ست ایڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر چینک شپی مارکیٹ نیزدی گراند ہائی سکل روڈ جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انرشی توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو نمبر دو سو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم Kiتاب fuُلَ ayaatu quآan Arab ل q a Basshiira wa naذira فalaada atarهُ فهُ وقالوا قلوبنا في اثنة من ما تجونا الي وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فامل اننا عاملون سلى رشتماس سيارا یوسل یختم نمبر صورت دی د ترتیب په لحاظ سره یوسل یختم او د نزول په اعتبار سره یوش په تم پس د سورہ مومنا نا نازل شوه ربت او تلون دی صورت د مخکی سورہ مومن سره هر کلاچ مخکی سورہ مومن کې مسالاد الله دے یوال بیان شوا نو پدی صورت کې جوابونه کوي د شبه او د دا اعتراضونو داغه ناپوهه خلکو چیکم د دین نا خبرو اعتراضونه سو شبه سوې نو پدی حوامیمو کې آغه شبهات ذکر کړي هغه اعتراضونه اشکالات ذکر کړي او کم چې د نننا سوال استو وکاله مخکي کوم اعتراضات او شبهه موجود وي نو په دور کې هم هغه شبهه یاداګي امثال موجود دي نبی کریم صلی الله علیه و دی صورت پشانی نزول کی مفاصرین ذکر کئی نبی علیہ الصلاة و سلام چکل مسئلہ دا توحید بیان کلا نو کل یو وفد کل بل وفد کل یو جرگا کل بل جرگا نبی علیہ الصلاة و سلام تا یو پیرے دا نبی علیہ الصلاة و سلام طالب تا دمکی مشران مشران شخصیتونه راټول شو parallel ویترې راکول واره پوهه کا کچره دې مشری غاړي نومونبه دمکی مشر او ګرځاو کچره دې وعده کول غاړي چې کم زنانا کمزې کې رشتہ د خو خوي هغه رشتہ باور توره کو د دینه علاوه که مال دولت غاړي مشرق واړي نو ملکناه مونږ خپل مشر مقرر کو خدته او آیا چې موږ په میاس کې اختلافات تفریقي ډله بازی نه پیدا کړي یو جرګراله بلراله بلراله د نبی عليه السلام ترې په دی سوچ باندې مجبور کو نبی عليه السلام و راغوخته وته وی دا سکن رو بیرغلی وی مشران راغلی دی دوی دا خبره واره شاید چې دې کی خیر وی نبی علیہ الصلات و سلام ته دخل تراغ نرمایت او قتل نخاپشو وی زماترو په الله قسم را ته نور په یولا کیری کی سپوږمۍ را ته بل لاس کیری کی نو دا خبا اوشي لیکن زچر د الله رب العزت د توحید مسلې لپاره پر خدن کې نیم مانا دا خبرم محال دا د ذهن نه اوباتی تر سو پوره چ زما بدن کې ساوی نو تر ها پوره با زده الله د یووالی والی مسله او دای دا ویلی شیخ غلام الله خان رحمه الله هغه ته وی دا مسله بسکا وی صدر مملکتا دا جبا میں کٹ کا نو علا بدا مسئلہ بس کم او ترسو پوری چه زما بدن کی ونه حرکت کئی او زما جبا خوزیگی نو دا اللہ دا دین بیان منگ نشو پری خودی وی زمجبوریم ماتا دا حکومت دا طرف نه اڈر دے چه دا سڑے بن کا وی جی چه ته تا مجبوری دارنگ د الله د طرف نا مجبوریم چې مسئلہ بیان کا نوته خپل اکثر د دباغ د وجه نه په ما باندې دباو اچي چې مسله بن کا نور بیان مکوا الله دا سي ذات دې چې مونږ دغه نه مجبور یو مونږ د الله دین نشو پټولې اځه کم واضح مسله دا لوسنګ چې په جمعات کې محراب کې دا مسلو وی ل ایماندار مسلمان اده غیرتي مسلمان هغه په میدان جهاد کې هغه مسلو د تورو او د کورو د لاندیم هغه مسله وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بچام مجلسونو کې کومه مسله کولا د الله دی والی چې غو بیوالا د هونین د جنگ مقدا نوی نو جوانان هغه چې کله مخ کیشي یو ماته خړلې وا ټول پتیخ سباندیو دغه ټیم کې د غشو باران شروع دی نبی علیه الصلاۃ والسلام پسپینه قشرہ باندې سورو او مخ کی روانو تری د نبی علیہ السلام د قشرہ اغا پړې نیولې او نبی علیہ السلام ب فرمایل ان النبیو لا کذبو ان ابن عبدالمطلب ز نبی ما ز دروغ جنیم ان ابن عبدالمطلب عبد عبدالمطلب بچیم کما مسائل مخ کې مکړه جماعت کې مکړه آغا مسائل د ثروپ او اوزارونو کې آغا مسائل د غشو په بارانونو کې کوم او د علماء حق پرس مالک رحمه الله امام مالک تاسو ښه پېژنئ چې مکمل دا په مسلک باندې ځني ملکونه دي امام مالک رحمه الله لکه لباچای وخت کولې ورکولې او پسما صلبانی مجبور کړو چې دا پرې دا او طلاق المكره دوا کې کیږي یو سړی له پسربانی ټوپک کیری زور کوي چې شامخذ طلاق وکا اوخذ طلاق کله زور دواجن بچاوي دا طلاق واقع کیږي امام مالک رحمه الله طلاق المكره ليس بشی یو سړی دا یری دواجن جاوله پسربانی ټوپک کی خو در کفر کلمه او لا غپ دینه کافر کیږي نو کتلاق اغرزو لپدی بانی خضر نتلاقی باچارو ته زما مقابل اکی امام مالک رحمه اللہ یا بل یو عالم پدی مسلوبانی روان کلی دی کوڑی والا ورکی خکلا چی امام مالک رحمه اللہ پبارک موارقین لگی علامہ ابن حجر علامہ زہبی سیر و عالم نو بلا کی لیکلی دی چی کلب امام مالک رحمه اللہ دعا کولا ندا به فقیر رحم الله رحم الله ابو الہیثم الله ابو رحمو باندې رحم وکي یو پیر دې خپل بچې ته پوسکي بابا جی دا ابو الہیثم څوکږي توته په هر دوا کې داغه تذکرہ کې هغه یادې امام مالک رحمه الله اور توي د یولي ڈاکوټر شې نړیوال ڈاکوغه لاګر دې زاغت دعا کوم و هغه ته څنګه دعا کې غيارت الدعاء زکه کوم چې کله زو بچای وخت داغه شورتیزه سزا ده پارا روان کلم نشات نزیو انسان راخ کلم صادره ال راخ کو ماشات توکل ماتیو تمه پیژنې ما چې زه هوتانه ما پیژنم ما ماتیو چې زه هغه انساني يم چې زه انټرنیشنل ڈاکوم ما دغلا پر سربانه تل سوا یا تل زر کو لیکو لې ق دغلا نزنیم واپس شي خیال کو امام مالکا دا باچا کوڑی تا دا حق مسلی نه واپس نکی دا د غیرت خبرواجی بیا پزو پزان نیم پویشوئے که باچا کوڑی بلگی دلی امام مالک رحمه اللہ چوک کی ادرو لیو اغب دا اواز کاؤ و من عارفنی فقد عارفنی و من لم یارفنی فانا مالک ابن آنس اے خلق سوک چی ما پیج نو عصی من پیج وَمَلَّمْ يَعْرِفُنِي فَآَنَ مَالِكُ بْنُ عَانَسِ اصوک چه مینه پیجنه از مالک ابنِ عَانَسِ امام کما مسئلہ چه ما جمعات کی کڑوا اغلب بادشاہ دا کولو دلان دیم کومزرخ پلی مسئلینوا پسکیدون که نیم ارز دا نبی علیہ السلام و سلام اغلب نبی علیہ السلام وی ترہو دا خبر پر خودوالا زنیم نو نبی علیہ السلام تا چکلا روان شو پسترګو کې اوخ کې تر او تاوازو کې وراره روان پښا د مکه مشران ته زی تاسو تاسو لاس ازاد دي چې سکول شي کوي وراره خپل مسله بیانو چکلا بي دي نو خو غیرت پکی وي په قام نسب باندې الله رب العزت د نبی عليه صلوات سلام د پاره داغم رستا ا بیا خپل وراته نبی عليه سلام ته فرمایل والله الا لن يسلو اليك بجمعهم حتى هو صدف التراب دفينا وراروز مایه الله قسم وی والله قسم پچاخری کافر ده ابو طالب او قسم پچاخ وړل لره په الله باندې د نن زمانه مسلمانو د پیر بابا قول راکا کلوه استا په سر مې د قسم وی کلوه په مازیګر مې د قسم بي. نو قسم خود الله په نوم باندې دلانه سواد بلچا پنومبانه او د پیر بابا پنومې قسم وي سا په سر مې د قسم وي یا په ماځګر مې د قسم بی یا د پیر بابا قول راکا دا داسې خبره وي چې انسان پر د اسلام نه اوزي په دې باندې انسان کافر کیږي په والله لایسلو الایکا بجمهم حتا او صدف التراب دفینا په الله مې قسم وي او تا دوي په زار ترسو پرې چې زه خاورو کې او پوینو کلت لټ پټ کړې نیم بیا وې صفه بیانو وي واناصحتني وعلمت ان كانسه ولقد صدقت ثم كنت امينا وراروتا زمادر خير خوایل ټولېرا او پاخيرو مراحل کې اکل د دغت ر وفات و حالت النزع شروکی نایو طرف ته وسره اگر بدون مشران ناستیرو مکی بل طرف پیغمبر علیہ السلام راشی و اترو لا اله الا الله کلمه او آیا زو استاد پاراد الله په پا دربار کې شفاعت کوم پیغمبر صلی الله سلام یو دعوت ورګی کاشران بل دعوت ورګی دا خپل تر او تو و نصحتنی وعلمت انک ناتهی و لقد صدقت ثم كنت امینا اے زمورارو تا خیر اخر خو اخه پوېګه ما چې ته ما خير کوي او ډېر ما ندار انسان دروغ دي چرته نه دی ویلي حلول الملامه 1000 او مصبت لوجتني سمهم بزاک مبینا وراره کچره د مکه د جنکو پیغورونه نه یریدلې اداغه پیغورونه د اداغه پی راته مخ ته نه ودریدلې لوجتني سمهم بزاک مبینا وراره ما بسطا پلاس کلاس ما ماب ایمان قبول کړې او دی وژن اس کليمه نشم ویل چې خلک به وګورئ د اور نه او دو او چې کلا وفات کيدو مړ کيدو دا هتين کې خلکو ته وایو راي يختار تنارا عل العاري اي خلکو ما اور غره کو ځان نه پي باندې اور مه فخد د خدا سي پښتو ني ما نه چي چرتا سما سوق پي ور کې چوغره د اور د ياري نه تخپل پلاګ نکمه سلام پر خدا او چې کلا مل شو نو علی رضی اللہ عنہ دا غزوی را له نبی علیہ السلام ته ان عمک الذال لا قد مات دا الله رسول صاحب گمرا تر وفات نبی علیہ السلام په جنازه نه د کړی یو ډوغل کنا سره شی هغه بس کې حضور نشي او نن سبا د پنجاب په دیوالو نو ابو طالب علیہ السلام لیکلی یاد ساتئ مسلمانانو د شیانانو د فتنی خبردار شئ اووی علی رضی اللہ تعالی عنہ له خدیتوب ور کړی دا بلکی اغه تدن ابوت درجه هم والا کړی دا او بلکی اغه درجه چکم خالص خالص د شرک الفاظ دی د علی رضی اللہ تعالی په باره کې او جو مستویب ته عرش په الله هوکر اتره مدینه مې مصطفی هوکر دا بریلانو عقیده وا او بیا رال ویره د نبوت حق د علی رضی اللہ تعالی او با جبریل خطاشوی دین او د نبی علی په زیبانی نبی له سلام توهی وروړه څوک سوي څوک سوي ا د ابو طالب په باره کې لیکلي جلاله الصلات و سلام نا دغه په باره کې خپل زوی علی المرتضا رضی الله تعالی فرمایلیو ان عمک الظالما قدما تا د الله رسوله سا گمرا تر وفات شو نبی له سلام په جنازه نه ده کړی نو څنګه علیه السلام شو نبی علیہ السلام ورت دوا نه له څنګه السلام شو پیغمبر ته جوړ کو بهر حال خبره مدا کولا چې کلا پدې جرګو باندې وفدونه باندې اونښوا نشان النزول مبارکه مفسرین لیکي چې دې سوچ او کو دې مکه مشرکانو مشرانو چې دې سړي له خو سبندوبس کول پکار دي وې څوک دې چې در خبرو کې اتبا پا دوکی لوی مفتی آزمی مکہ لوی مفتی آزمی مشرکین لعنه اللہ اغرا پاسید اتبا وی ززم آده دست ربز مکالمه اکم او کپویدو نزو بی پوی اکم را لی اتبا دیرو خیار سڑے و پاغوی کی نبی علیہ السلام تکین استوی ورارزستان یسو خبرو تپوسو لکوم بی سل نبی علیہ السلام وی تپوس کوا و دره ته وای او را ته خپویږي کستا کا عبدالمطلب خپوی دو لکه نن یو نو مسله سو کوهاري وي لکه د اوس سکندې ننجو بارون جلشه ن نه پټي و یا په قانون مليانو د کدو د کدو پانی دا نوی مليانو نوې مسلې شروع کړې و ته جړاله د دین د زمون ټول تاس ناس کو نو ته خپویږي کستانه کا عبدالمطلب خپوی دو نبی عليه السلام مخ کې خو دې دم ته پوس دا کومه چې ستاد دین خره کې داغت دین خو وي مخ کې دا دې دم ته پوس دا کوم چې ته خپوه یکه ستاتراب ابو طارق خپويږي بیا وي سلوورم ته پوس دا کومه ست په سینه خپل ترتیب اور آخر اخر کې نبی رسول الله مخ کې په بس په بس هغه ازمان اور سه اعتراضونه نشته دي نبی رسول الله غوښتي دا و بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم عالمون ده دی صورت تلاوت شروع کو چکلت دیار لسم آیات ترعور سیدو او دی عدبا کافر سرخ کتکڑیو داسی و ف ان آرزو ف قل انظرتكم وایا پیغمبر آکه چې دوی مخ والا مزلې د وګنګ دي نوایا يروم تاسو دا غچینا په شان د چغې د آدیان او د سمودیانو کما زہ چا سمودیانو باندې راغلیو اے د مکی خلکو اے مشرکانو اے د الله د دینا فرمانو دا غ عذاب نه يروم آکه مزا چپا دیانو سمودیانو راغلو را بس داس آیات نبی اسلام اولو سدوي بس او هغه زنه پاسه دو پتیخ تا او صدره پزان مره اچوله او سرخ کته کړه او سیره په قربانی دن نشو صدره پزان راخ کو او غونډې دوه ټولې دوه کسان را له بوجهل وی رستان په صاحب پدی ملګری باندې زما خیال لسه او کړل را له وسي چللې وله یو ول را له وی محمد چریم دروغ نه دی وی صلی الله علیه وسلم سلم او هغه ماته خبر اوکړه وې څه خبره ده دا خبره را توکړه نا کشر ایمان نراولې دا د یا نو سمو د یا نو عذاب به در باندې راشي ازما ایمان ازما یقین دې چې دروغ نه وي عذاب نه عذاب را روان دي چې کوم به اورېدل نه و غبم ته به ضرب صادر په کور کې پزان باندې راښتو او سوچ کې و پرې ته چې محمد صلی الله علیه وسلم چې دروغ نه دی ویلي ابو جهل ته چې پتو لګی چې داخله انځره خرابه شو نوراله حسی ایسی بحر هر حال فرادي وقټ فرادي اغه له داغه گمراه کول او طیخه ورتله جرا له لا او ناصا په ورته سمره په در کړی دي دا غي په ډابل بز درکم خو بسکا او ی الله له تبا که تا ته خپل ته جزمان مال ډیر دی د مال محتاج زنیم او نزه په مال باندې خرشيم دا د نن زماني مسلمان چې په ډالر او خرڅيږي دا کاشف خپل کفر پر پیسو په ډالر او نو خرچ کړي اغه زغ پر کفر د پیسو د وجنه نپریدم او نما تهسه مفادات می لاوي کې ما پاغبانې کفر کوفره د خپل پلار طریقه طرریخه پرېخ ده او لیکن د محمد خبره چې دروغ نهوي صلی الله عليه وسلم او غما تویللی چې ادیانوسممویانو پشان عذاب بدر باې را او بهر بیا پاسې ر بیا پا پخپل شربانې کلک شو نو دادي دا صورتت د دا شانې نزول په باه کې مفثرین لږي دد صورتت چې کم مقصدی ممسائلغ جواب د شوبهو د اعتراونو اعتراضونا مختلف اعتراضونا او نبیر صلات سلام نه ٹیم په ټیم بالی مختلف تقاضی مختلف غختنوے پدے کے چکمی شبہی دی سلور شبہی سلور اعتراضونا داغے جوابو ندی یہا شبہ پشپگم آیات کے بلا پینزیشتہ مائات کے درہم سلور سلویختہ کې او سلورمہ پپینزی سلویختہ مائات کے اوول شبا هغه د غویر طرف نه داوم چې کوم شپګم عیادت کې ذکر کوي ویره ستاره خبره شناشنالي په دی باندې موږ نه پوېګو تاسو کله د اسمانونو ذکر وی کله د عالم صفلی ذکر وی کله د عالم علوی ذکر وی کله د شرقي ذکر وی کله د غربی ذکر وی کله شمالي وی کله جنوبی وی اوساره خبره باندې موږ نه پوېګو داغه جواب داغه شبهه جواب پښپګم آیات کېږي قل انما انا بشر مثلكم يوحا اليا ويا پیغمبر یقینا ز انسان مستعظه اند انما انا بشر مثلكم یقینا بشر مستعظه پشان نو نبی رسول الله د ام انسانو پشان انسان شته فرق څه دی یه الیاما اللهو کوم الله واحد یاد نې او بله دوکه کې خلک غورزو ل شويدي نبی د اسلام په بار کې نو تپوسوس کا و جناب وچ وچ نور نور دی او بس ک اوړنا زمانماروو دا خبره ذهن ک کېئ د نبی اسلام په بار کې د نسووک تپوس ک نبی د سلام نور دی کا بشر د وایه نور هم دی او بشر هم دی دا څنګه نور هم دی بشر هم دی بشر دا لري چې پیدا د انسان نه دی دا عبد د پلار نومو د مور امینه نومو د مور زعیه حلیما نومو د تری ابو طالب ابن نومو د نیکی عبد المطلب نومو عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن عبد قصیب ابن کلاب ابن مردا ټول سبد انسانانو مور انسان بشرو تري انسان بشرو نیکو بره نیکان ټول هغه انسانانو نو نبی عليه السلام انسان دي بشر دي نور په کوم معنا نور نور دایچ ټول عالم د پار رڼا رنا رڼا د هي دایتوا د ایمان د تقوا نو په دې معنا باندې نبی نبي عليه السلام نور دي او چې کومه قدرت بر الیانو ده او دې نبی عليه السلام سورینو نبي عليه السلام دا جکد اون سورینو او بلکه اوس ا دې دور کې جماعتونو کې دو مهراب او محراب ورکړي سکه د یوګي امام او درېږي بلکې نبی له سلام راضي هغه نور دې نورانی شکل کې او دلته کې حاضرېږي نو چې نبی له سلام نورانی شکل کې راضي نستا مهراب کې له درېزې له در کوم حق پاتې شو ابو بکر صدیق شکل د نبی له سلام د خپل کاره او دې له نو اخذو مصليین رسته شوې نبی له سلام رالي جنبی علیہ السلام تا سره په بل محراب کې ادريږي نو څنګه بی ادب انسانې چې تد نبی علیہ السلام په وجود کې په مصلاه کې باندې محراب کې ولاله مزور کې دا غلطه کیدله برېلیانو چې نبی علیہ السلام نور دې په دې باندې باندې چيرا هغه هر ځای کې موجود دې حاضر ناظر دې نا حاضر ناظر په هر سبانه الله مختارک الله دا کوم واقعي چې تاسو ورې دله بریلیانوی نبی علیہ السلام چی سکول غالی ناکولش نا تاسو واہ دی نبی علیہ السلام دا تمنا او ارمان اوکا نو چیز مارا تر مسلمان شي اوکا نا خو دی نبی علیہ السلام چلی دلا نچلی دلا انکا لا تہدی من احبابتا ولیکن الله یهدی من یشا اللہ آیاتونا نازل کل انکا لا تہدی من احبابتا ازما نبی ته هدایت نشکو لغه چاته استا سره ډیر محبت تی دی دې مقصود ته نشه رسوله ولکن الله يهدي من يشاء لكن الله لار خی جو خو حجی نو پته ولګی دل نبی علیہ السلام مختارکل نه د نبی علیہ السلام پلاس کې اختيارات نشته نبی علیہ حاضر ناظر نه نبی علیہ السلام ک په هر حاضر, حاضر وې نو صحابو پا میسکی بی اختلافات دیا اولی رات لے نبی علیہ السلام کا په حرز دے که حاضر وے منافقینو با دی نبی علیہ السلام دا مرگ مشوری اولی کولے حدیث کې راضی نبی علیہ السلام خبر نو وی دا اللہ رسول تا سرس جرگا کا وراشا یو دیوال دلان دی کنو لے دے آغی طرف نه منافقان لگیا دی دیوال په پی غرز و بیغم شو اللہ خبر ورکنے نبی علیہ سلام خبر نه دی. و نبی علیہ السلام ناظر دی ناظر کتون کیته هر څه کې کتون کړي او دا هر څه حالات معلومون کړي نبی علیہ السلام کا هر څه د دن کې نو نبی علیہ السلام تیارې کې سجده لګولا او چې څنګه سجده لاله لړم اوچي چو نبی علیہ السلام یې الله دې پدبانې دا سره دربانې الله رب العزت پددل الله لعنت روليږي د نبیو د غیر نبی فرق هم نه کوي هر څوک نو نبی علیہ السلام کا و نه لړم اولې نه نبی علیہ السلام کا ناظر وی او حرسی لیدلے نو دعوخی دلان دی دی نبی علیہ السلام دی بی بی حار پروتو چکل آغا او خپاس دلان نو آغاد ارواغ استریشو نبی علیہ السلام تپتنوا صحابو تپتنوا عائشی رضی اللہ تانها تپتنوا تا او بریلیانوی حاضر ناظر دی نبی علیہ بشر و بشر مختار کل نو عالم الغیب نو حاضر ناظر نو قل انما انا بشر مثلكم وایا تغمبراتن ذو بشر ام استغند انساني بوخاری حدیث دے عائشه رضی اللہ تعالی عنہ تبوش اے تو کانا بشر من البشر نبی علیہ السلام انسانو دام انسانانو نا نبی علیہ السلام بزان لخلک صپل پلے پنیو گنڈلے نبی علیہ السلام بکور کی نبی علیہ السلام انسانو فارانسری یوحا الاییا انما الہکم الہ إِلَاهُ واحد وہی کیدلی شما تا یقین ناج ترا استا سو ج ترا یک یودے فاستقیموا الہی تعسکل القدره گیدے الله تر رب تام کل القدره گیدے الله د پا د الله پدین بانی واستغفرو بہنا غوڑے د الله نه د پلو گنہونو وویل للمشرکین هلاکت دے د دا اول شبهه اول اعتراض دغه جواب چې جناب مصطفی خبرو نه پویګو ته څنګه پویګي انما انا بشر مثلکم یقینا زاسته څنګه انسان یم نو د انسان په خبرو ته نه دا اعتراض تاسو بی ځای دی دیم شبهه دیم اعتراض دغه جواب پنځشتمه یاد کیږي وای جناب چې تمه ترکه می مصالې کې ما دا امن الله ما شه رضا ملي صرف صحیح دی ګاره چکه له مدا خبر غلت کوځه کیا همای چې هر سکول والا الله لې بچي الله ورکه درگاہونو نشي ورکولې زمنګ د مسلمان ساقي دوا په درگاہونو کې ځنګوګانې زلون د کړي حیلې به د کې ورکا په دې سره بچي میلاويږي قبرونو خو کې به موګي ټوکولي وي په دې سره ثاروي میلاويږي هغه سره به خو کې قسمه قسم هيله او چلولو چون هغه به نه غوختل اچاده درگاہونو نه اچاده بوتانو نه و ير دا دې بوتانو خبره درگاہونو پسه شروع کړي نه نه اوم دغه طریقې مختلفي اغوی د نیکانو بندګانو شکلونه جوړ کړي اچاده نیکانو بندګانو قبرونه سو کوړي نو جناب ماستا خبره اومنه چېردا دا هم نشي کولې چیکلو د شما راله او بابارا پسه په خوب کې راله سپینه ګیره وا پلاست کو سره ټلو او ما بانی خودو که خودو چه تا سمیگه که نسمیگه اتا شروع کری او کٹ را بانی اڑو لے. نو وجه نبس ما آغا خیدتو ومی ویستلا چه بیا بچره چره د خبری خبره او دا پلار نک دین آغی بانی بکلا کو لاریم پلار نک دین آغا طریقه بکلا کوم نو دی وجه نزستا خبرنشم منلیش تبو توائی جنابا تا تالچی پس پین جامه را غلیو سپین گیریوا نو داستا هغه زور ملګری او زور چې کوم دوست وستا فزوانه کې براتو دا شيطان چې څنګه تعالی مختلفو شکلونو کې براتو او ته د موز نه پاتې کولی نو چې موز آيو یو عبادت یو روکو نه د اسلام د غینې پاتې کولی نو د ایمان د تباکلو د پاره تا ته پسینه جامه کړای شي سپینه ګیره سپین ځنله شيطان پار شکل کې راضي کنا د نبی له سلام دو قطر په بارکه چې مشوره شروع چاپیر بی بی او جړګه سورو وا غیر چاپيره زنان او درول شي په دارو ندوکه شیطان د سپنګيري په شکل کې رالی د نجد علاقینا هغه طرف نه روانو زنان نه پرې خودو په ما پرې لې زم په دغه فکر کې را ده سر ښکته کوزه په دې نیم خوشاله ویولي په کتا سي او شړې ندي نجد د غرونو علاقدا زما قوم دی ګان دي د برائش زما قوم متباقيدا نبي بیا جرګه شوړو شو وی او به تلو بیا در سرختا کو وی وله ته خپای و او په دې مشورم زه ناراضم وی وله زه کچې د خلاصوږي ډورې چې د ډورې خوراک سکاک پروګرام ور لګی اوبه گم راکی اورو بلده مسله بیا خورشی می خير سوکو شیطان ورتوي چدا سه او کای تاسو الان حق بلی هر قبرینا یو یو تکړه ځوان نو جوان آغل تورو ور کئی او چکل دا نبی روزی نو بس په یو لاس په یو ظل بانی پی گزارو کی نها کسان چی د قتل کی نو دو, دو یو قبیلی دا دنه قبیلو سراغ جنگ یده سب غالی دیت بغالی پیسې بغالی سل او خان غالی نو نه قبیلو تا سل او خان ورکن سدی پیر سیو او بزرگ سر تا مشوره با مشورا راک للا نو د قتل مشوره. پسپینا جامه کې پسپینا غیر اچاو ور کړې د هغه شیطان ور کړې د انسان په شکل کې راغله نو هغه استاد ایمان توکل د نبی رسول سلام د ختمولو لپاره مشوره ور کوله نستارخ ایمان د توکل د لپاره په پا خوب کې تا تراشی او تابا نشل کېږي چې سم شګورې او ځکه کلم واحد شنو انګیانونو خو بخام غارزی کنه شیخ المشایخ علامه محمد طاهر نور الله مرقده وبرد الله مازيهو اغه جیکله و امام مياوالي کې سبق وایو یو وډه راته مساله کړه وا اغه له الله مال ور کړو میخه ور کړو دولت ور کړو اغه بدل لوي ځان پکې ور حصہ ور کولا پهي به داغه په ور پنوم ور کول 11 شریف په پکې ور اګه مناو نو شیخ المشایخ او ته یې چیرې د ام مکو وا مساله او ته ځوی منلا بلزګوري میخه ټوله راغورځي دي او په خلو کې زګونه تعویږي او وړې را جاړي چې دا پسغه زبانه اخته شو ما ته چوي چې د سلیم مصالحانا ته تباشم مدرسې ته خبر را لې شیخ صاحب هغه مولانا حسین علي رحم الله عليه او له او شراله ناغا وړې را جاړي وې زخه تباشم سمره میخه دې ټوله غورځې دي او پیر بابا سره ټکر راکړه را. ما د مشرانو پس خندا کولا علما شران الدین می پرهو شیخ سیوراله خپکیګه مو به بالټه راوړا هغه می څمریو ته بالټه راوړ پېته لوشه عجیب کار دی جگ نه جوړندې رويستا يو درس به میخه ورکه ولا حول ولا قوه الا بالله میخه بنې غو درې دله به بالټه وتکېدا په لوشل به شوروکل امي خوا پځې باندې ولاړه ټوله میخه غو درې دلې سمې شو ودا سدي بيدا شيطان دې کنه ديمان د پاره اګه کله میخه کې د نشي اګه په لعنت کې کله د انسان د خبره ټینګې کې او عالم پردمه چې پبو پبو بابا تلارش نو په پوهه یی باد دی نو بعد الله شیطان نه پرې نه پرې چې کله پبو بابا تلارش مال ته شیطان پرې یو ګور په انډيانو اولیاء نه نو جناب اولیاء مونږ ډېر خمنو چې اولیاء سوک نه مني هغه د الله کتاب نه مني چې سوک د اولیاء او بیزتی کوي الله د هغه انسان او شرمئ منګ د اولیاء د خپل خاوریو منګ د اولیاء او خادمانو یو منګ د علما او خادمانو خو خبره دارا چې اولیاء لا د دا خدای توپ درجه مورکوي کله شیطان د انسان د ایمان د تباکول او د پارا دا سه هر به استعمالي چې انسان تباګي کور کې وپو یو ویره پیریان ترالل یو ملګری وغه ته دا مساله په خښي آخر اخر کې ما ته وی ویره سوک ماے دا ار اسے خواریو کاسو چہ مسلمان یہ مو الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ خو پتہ پدی که کلہ چہ سخت راشی گنا نا غمریس تا غوی کمری سل پیرے مشخو گرے پلان گھر تہ دینہ بوزند پیریاں نہ پارا بابا او مزارونو تہ چرتا نہ پردم سوال مرس ٹک تاکو شیطان انت تا گوری چہ دی ٹنگے چہ لگو نے صدقہ پکیوی نا وے زدی بوزما سو پٹا یزگرو پسی گرزی سو پکوٹ گرو پسی پ مزارونو گرزی و په یو غ ضببانې هو په بلغ ذب شیطان ګورې چې په چ کې ځوي نو بس را ټینکې چې کله څ موبت رالی سوفی صد په الله بان یاقی د ساتل دزم ایمان دیله قدر خیر و ش من الله تال چې شر کله کله مبت را راتلل داګې راحت راېدل دا الله د طرف لی دانه چې موثبت را شي ت بل خوا روان شي د داداخل سپپیچ دیغم د خپل مالک دروازن ل پرېدي اگر کو لګ پیوي. اغه وહી ویټه کئ درد او تکلیف او تورتې خو د خپل مالک کور اغه چرته نه پرخه نو تاسوغه انسانې چې مصیبت راشه د الله در پرې او بل خ روان شي شیطان قسمه قسم حربې کئ ای صحابي نبی رسول سلام تواقي ذکر کولا د الله رسول ار روانم وش پونکې سره مشپلالا اوش پونکې چې کله ود کېدو نو س کلمات اوه او پای کې د شیطانانو د پریانو په نوم باندې پناه چکلا د شپړصولا نو ګورو کنډکټ یو شرمخ رالې او ګډورې اوچت کو اديش پنکې ته چپا ته اولګې ده نو چېکلا ويا کبیر الوادي جارکا اے د دې کندې مشر پیریا ریا شیطان د خپل گاونډي امداد وکا شرمخ شرم خو تختو شابه خلاصې کا وې چې څنګه دا چغه د اویسطلا نو غېبانه आवाज وسې چې یا سرحان ارسل هو اے شرمخ ګډ زر تر زر پرېدا بس هغه شرمخ ګډ په زیبانه پرې وخوړ شرمخو تخته دو وې مونږ چې आलो هغه ګډ باندې دراغ تا سره تو نو ویناو نه سونو سونو اشپن کی تمای د څوک دی وې د دې ک په دې کنده مشر دا په نوم باندې مونږ نظر و نیاز کوو هغه ز مونږ افسر و ساتي نبیل سلام متوی دو شیطانانو یو شیطان ځان نه پیر جوړ کی بل شیطان ځان نه شرمخ جوړ کو هغه شرمخ را کو د دې اميره عهدي تباکول د پارا ابل پیر جوړ کزان نه کو وکو پیر جوړ ک کو وکو چې ارسل هو پري دا چې پري خود خو خلاص شو خوشپنکې ایمان نم خلاص شو نو غټ دې شلګडान دې لاړ شي او چې عهدي اسلام باقی پات شي یو غټ سرا د عهده ختمه شولا ایمان ته لاړې او ابذل آباد د پارا جهنم شو نو زما رونو شیطان رازي کله د سپینګي په شکل کې راغله نبی الله اسلام په دور کې راغله کله تعالی په خوب کې راشي خیال کاوه د طلال نیکه طریقہ پرې نه دی خیال کاوه ګور ادا لاله پرې نه دی کله مو مصیبت راځي کله بکور کې درد او تکلیف راځي خو یاد ساتي مؤمن هغه چې په سختي او پراته کې په هر صورت کې د الله په قضا باندې ځاګه رضاوی د دا دادا هغه شبهه جواب دے دی چې جناب ما باندې خوب کې راغله او ماته پلار نیکه طریقہ پرې دا غیر جواب پینزشتمایات کی کې لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مُقَرَى کرِ دی ما دا دوی دا پارا سا دوستان شیطانان خیست کری دی دا دوی دا پارا آراصو چه مخیر دا دوی تری واسا چه رستو دا دوی ندی وَحَقَّا عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي مَمِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ بیریانو نا دی صلی انسانان نا دی انو امکانو قاسرین یقینن دوی دی تاوانیان نو دا شیطانان دی استا عقیدت تباکی او دا ممنا دا اللہ امنا بیاد درم و شبہا نبی علیہ السلام تے فرمائی چې چیرستا قرآن چی توی حق کتاب دے دا د الله کلام دے نو الله بل جب نورت لچی عربی کی کلام را لے گو او قرآن بے پا بل جب را لے گلے. مداسنګ چې ته عربي نو پاروي جبک ته قرآن را لې نو دا هي جواب دے پسل اور سلو ختم آیات کی ولو جان نه قرآنن اجمی لقال لولا فصلت آیاته الله او کشر ما قرآن په بل اجبه کرا لې گلو اجمی جبک مې را یو اعتراض بل دوی دا چې دې آیات نو له دي اجمی خدا سي چې پایا کې خاص خاص الفاظ دي او دا کې دا هر مقصد ادا دا لپاره جدا جدا الفاظ نه وي په عربی کې ګوره لکه پښتو کې زمونږ دغه قاعده را استعاره لغت دی مونږ یې لا سره لیوانی دي یاوې دې پاگل له یاوې دا مزوب دی دا دری الفاظ تقریبا استعمالي کې لیوانی هغه چې بالکل د حق نه وته لیوي مزوب وی چې نیم پښتوون دي لیوانی وی او پاگل هغه وی چیر د تعلقونه د ذې عقل مندونو ور ورتیروي پاربې کې د الیونو سلوي قسمونه دي دو سلوي قسمونه دي دا غیر جدا جدا نومونه دي نو د عربي ژبه انتهائی واضحه ده پاربې کې د هر شی جدا نوم فصیح کلام ده الله رب العز فرمایي کچره قران می په بل جبه کرا لي ګلې لقالو لولا فصلت آیاته بیا با اولی ترازه چي دي اته نو ولي واضح نه دي خپل مقصد اول نه ظاهر کړي او دای ترازو یا جمیو عربيون دا پیغمبر خواره دي قران په جمعي د به کراغله دا څنګه پیغمبر دی پیغمبر دي وي چې به والا دي کتابت په بل چې ورکړي کی نو تاسو انسان سور خلاصي یو نه کیدا خلاصي دای ترازو نه دا ټیم په ټیم باندې کیږي آ وآ جميعا واربي قل هو للذين امنوا هدا وشفاء وايا پیغمبر هذا قران ده بارد مومنان و هدایت ده هدن عظیم شان هدایت ده و شفاء و شفاء ده طول مرضونو ظاهری مرضونو ده پارم شفاء ده زل ده مرضونو ده قد دو ده پارم شفاءلا لا یؤمنون فی آذانهم وقر آقا سان چی ایمان نراوڑی په دی قران بانی د دوی په غوگونو کی درنوالی دی کې خیسی پا پرتی پراتی دی ازارا روایتونا و آغا منگرد روایت پا کی پراتی دی و هوالی اماما ادابا پا دوی بانی دنوالی وی اولائکا یونا دونا من مکانی مباریدو نو دوی مثال لاسه دی چی دوی تا لگا دا لرین چگوالی کی گی و دوی پا سباندن نو پویی گی نو دال جواب شو چیران قران په اوله په بلجبه کې نراتو جواب دی پیغمبر عربیو او نو قران هم عربي جبه کې عربی عربي جبا, جبا وازه جبرا صفه جبرا سره اعتراض چې دا قران حق کتاب دی تاسو تا په یو زلبانه اوره نظر کړې کې دو لکه سره چې موسی عليه السلام ته تورات په یو زلبانه ورکړې شوی پکاره شو دا چې تاسو قران په یو زلب درکړې شي جواب کوي په 15 سالې ختميات کې جو موسی علیہ السلام لمې پيوزلبان ور کړو غچا منلو پې کې سمره چونچ راشيو سمره ترازنو جوابو نشيو نو دې وجنه یي د هر دور مطابق لګل قرآن مې را لګلې لکا تبیب چې انسان علاج کوي پاره کې ډېر بيماري وي دانه کې چ پيوزلبان ټول بيمارو ولا یو د غور کی دوايي نو پاي کې وسدا سي بيماري وي چاغه با حرارت سره تعلق ساتي باځبه با برودت سره تعالو ساتنی یو شان په یو ټیم کې دواړه علاجونه چرته کیږي نو, چر کی نو به حال په ترتیب ترتیبه نوښه استعماليږي الله رب العزت ک خپل کلام د هر ټیم مطابق لګ لګ طریقه طریقه باندې را لګلې او کوي چې موسی السلام ته یو ځای ورکلشه او هغه تاسو کلام نه ليو ولقد اتینا موسل کتاب فاختل ففیه. قی <سؤال> سرسلام اوک شو علیہ السلام تا کتاب اختلا اختلاف شو او پاغې کې ولاله کلې متون سبخت میں ریک کچرې نوې حکوم تیر شو مخک د طرفا <سؤال> درستانه په تاخیر د عذااب باې چې رستو سذا <سؤال> به رور کومله قضیا بین نو مخام مخاف س شو د دوی په میز کې اوس د عذااب مریبو یقین اندې په شک کې د دین امرې په لږ شک کون کې نو دا له دې سلور شبو اعتراض د دې شبو د اعتراضونو جوابونه په دې صورت کې ذکر کړي د ابتدایي یو څو آیاتونو هم بیا بسکو حم م تنزیل من الرحمن الرحیم حم حروف مقطعات دی چله تفصیل بتاس اوریدل یا بوره د دې په مقصد باندې الله پوېږي او تعبیرات د دې کېدل شي تنلو من رارحمن رایم راتل کتاب دی د طرفا د ذات نه او الرحمن چاې روبان د او رحیم خاصې روبان دی او حمن داسې زیاد دی چې سره د مش نه انسان کمال تررس او رحیم داسې زاد دی چې بلا مش نې متونه ذکر ځکه رحمن ا هغه زیات لکه دعو عبد الله سیندر رحم الله انا په تقریرات کې منقول لي رحمان یو تو لکی رحمتې پدري او بل لکی شفقتې مدري د پلار جدا چاحتوي او د مور جدا خواهشوي پلار وې چې زما را د کمال حاصل کړي اگر کده تکلیف ورسيږي اگر کده او کړي نو سهار يخنې کې پاسې پرختوبه سي شبا جماعت طلال شاه سکول طلال شاه دایز دکا اغهز دکا مطلب دا تکلیب دې د تا ملاوی شیخو دې کمال حاصل کی دا مور شفقت دا وی چې راحت نه وي خو ته آرام وی دې ته سہولت وی او دې که سو جوړیږي که نسو که سن جوړیږي ولې د باندې خنيو سرګیو تکلیف پات نه رس نو دا دوا قسمه رحمتې پدری او مدری الرحمن داس زابد دې چې د انسان دا مشقت سره کمال تر سو کې دنیا کې سنا سو مشقت برازی انسان کمال ته پاغه باندې ذکر و رحمان علم القران مېروبان زاد دي خدا سه مېروبان دي چې قران خلق تو خودو قران خودلو کې سنته مشكلات خرازي کنا وخت بلګي ځان بکړې خپل فکر سوچ بې ته متوجې کې نو اعلی به تا کمال حاصلېږي الرحمن دا سه زاد دي چې مشقت سرا انسان کمال ترسو انکه اراحین داسزاد دچ بلا مشقت نعمتونو وركون کې کمزه کې جنت کې جنت کې و صرف او صرف تا په اشاره باندې کې کمزې انسان مور غوړي چې ته هیڅ قسمت تقریبا نه وي ته هر څه ملایو دله الله دې رحمت مدری اغه لمن په جنتونو کې را الله دې د ټولو نصیب کې کتابون فصلیت آیاتو قران عربین دایو مشان کتاب دې واضح کړی شی دی آیاتونه د دې قرانن د لستلو کتاب د عربین واضحه جبکه لقام یعلمون د پارا د هغه قوم چې عقل پکی وی پوی نو لوی د ابرت کتاب دی لوی عظیم شان کتاب دی او چا د پارا چې علم وسروی هغه ته پته ولګی چې دا قران د دمر دونګې دریاب دی دمر دونګې زما خدای الله کتاب مخ ته پرود دی زمون سنا سوخ او شو اصل علیګایو ګورو قدوم را پته مونږ ته نه لګي چې دا علم مونږ لا دام نه معلوم کړی هدا علم څمره ډوږیې دریاب ده اغلا مکمل علم حاصل اول داغه جوړوالي تر رسیدل موسی عليه السلام ته حضرت عليه السلام ویلو چې کله هغه مرغې رااله دریاب کې ټنګ اواله او بیا پچښتې کی باندې کیناستا وی موسی د دې مرغې سم مطلب دیو ته شی وو به وسکلې وینا دا ما او ته دا تعلیم راکې امام صالح السلام عالم د علوم تشریعیه او چومره د شریعت علوم او پاغه عالمو حضر علیہ السلام عالم د علوم, دا علوم, عالم دا علوم تکوینیو خو زماستعلم دا الله دا علم مقابله کې دمرمنده سمرچ دی مرغې په خپل مخو کې او بده د دریاب نه راوچته کوي انسان بصری دا علم بصری مالت تراب و للعلوم و انما یصالی عالم انه لا یعلمو خاور بسوی دا غ علم بسوی او منډه ترله د علماو د دې د پاره دي چې په دې باندې پوهې شو چې موږ پسند نه پويو ا دې باندې موږ پوهې شو چې موږ پسند نه پويو دا پو م کمال انسان نه پويږي خپل نه پويم نه پويږي دا به لو جهلې ان کس کې ندانه دوه ندانت کې ندانت در جهل مرکب ابد د دهر به مانند کوم انسان چې نه پويږي په بیا نه دای انسان په جہل مركب کې پورتي او نور عالمان کا سمرل له عالم شي فقد الله د علوم او د الله د قدرتونو انتها ادراک نشي کوله دفتر تمام گشت او به پایان رسید عمر من هم چنه اندر اوله واسپه تومان دیم الله دفترونو تول ختم شو سیان قلمونو ختم شو الله عمرونو ختم شو دا دا دا و کرونا و کرونا او موږ د اولونی صفت د الله نه اغه اخو ونه وښتو د الله او کرونه او دي او موږ په اولونی صفات کې ټول مخلوق د عمر ختم شو الله وکړه سمره دري ابونا سیان شي سمره ونه دا قلمونه شي او دومره و دري ابونا نور راشي سمره چې په دنیا کې دي دا ټول سیان شي لیکل شروع شي انسانان پریان ملائک ټول لیکل شروع کړي الله ما نافدت کلمات الله ما نافدت د الله کلمات د الله قدرتنا د الله صفاتنا بیان څرلم نشي کېدلي او څرې کېدې ستاسو بوه شي چې د انسان زمانہ هغه متناهيده او د الله صفاتنا قدرتنا غیر متناهيده په زمانه متناهي کې د غیر متناهي تذکره ادراک نشي کېدلي نو دې وجنه کتاب فصلت آیاته قران عربی القوم يعلمون مشان کتاب دے دی دا یو شم شان کتابه واضح کليشوي دي د دې آياتو نا فصلت فیل اعذاب والاقابه یا فصلت فالحلال والحرام واضح کليشوي دي د دې آياتو نا معنی حلال او حرام په کښکارا بیان شوي دي کښکارا کليشوي دي د دې آياتو نا معنی ثواب عذاب په کې تذکيري دي قران ان دال النصلو کتاب ده عربيان واضح جبکه لقوم ي لمون دپه د غ ق ک غ پو وقالو قوونه في مما تونه إیhi پهفیا دانا وقر و من بيننا وban کا heجاب فعمل اننا عامون اناء الله ه تع در سقرران ت کږ دا صرب د ملګوخوا او الله رب لذددي ددين جب د قآ د درسو جب الله نورم زمون سواکی او الله رب العزت دې زمونږ اخره خاتمه پوري الله په خپل دین اسلام باندې بقا نصیب کړي او الله رب العزت دې ټول ایمان او اسلام نصیب کړي واخر دان الحمد رب العالمين دعا وکي دعا د داس یا داس محفلونو نه یو خو دعا له هغه په التزام سره انسان کي چې کومه خپل خدمتۍ خاموخه دعا وکي زمونږ درسونو کې چې کوم ملګري ناشتي کلمون دعا وکړو او کلم نه کو دا صلی لازمي نه دا چې درس نه پس به خامخا دعا کوي بیا دې دعا کوي په دعا کې دا صلی لازمينه چې لاس په خامخا اوچته او دا قاعده چې څنګه دې نه پس دا نو دار فرض نماز نه هم پس دا چې عام دعا سو غاळी نه پای نبی نبي رسول الله دعاګانو طریقې مختلفي کله به دا سي دعا وختلا لاس به اوچته کړو کله به غوتو چته کړو دعا به وختلا کله به دغه شام نه دعا یو انسان کله یو څړې لاس اوچتني کې وېره دې نه دوا عبارت کولای د لاس او چتلو نه ده دوا عبارت چ کوم ده د هغه الفاظ نه ده ها دا آداب د دعا دي او د دینی محفل کی ختمه کی درس قران اوشي یا درس قران احتتام ته ور شي ما قرطبي د خپل تفسیر په مقدمه کې ادرو رسنيه کې د دې تذکرش ترې د ختمه قران په موخه کې د اړو محفلونو په اختتام کې دعا وختلشتري کوم راځي التزام ته اګه بیا دغه څه څه وښودلی الله اوه یو ښه کړی پرانی مخترم والد د مولانا عبد الوکیل صاحب دا بیان چې ملټ مول مسجد توپای کی په 13 11 2006 کې شیدل د دې د ملاري دوه پټای ساتای ارشاد توې د سنټ کیسل ان مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن کازان دې می څوک جنگیر اور سوابي پرف انور شير توهيدي موبایل نمبر 0315710124 د دې موضوع دا توحید او بصایت <تصفيق> کوم